És hát azt gondoltuk, hogy, hogy akkor, akkor mi most szervezünk ide egy párhuzamos eseményt, ahol hát persze nem pont ugyanazokról a kérdésekről, mondjuk Portugália megsegítésről nem fogunk itt dönteni, de, de hát hasonló kérdésekről, vagy releváns gazdasági, pénzügyi, társadalmi problémákról szeretnénk itt beszélgetni magunk között. Egy más megközelítésből, egy, egy alternatív megközelítésből, ezért alternatív ICOFIN konferencia szeretnénk a a, a zöld, a civil, a nem mainstream közgazdasági gondolatokat behozni és elgondolkozni a, a, hát a mai problémákon egy ilyen szempontból. Azt szeretném javasolni, hogy azoknak, akik esetleg angolból nem érzik magukat magabiztosnak, hogy vegyenek készüléket, mert az, egyik, egyik, az első panelben az egyik megszóló Péter Vál lesz, aki angolul fog beszélni. Tehát ez egy vegyes angol-magyar konferencia lesz. Mi magyarul fogunk beszélni, de, de a külföldi részvevők nyilván angolul, úgyhogy arra kérem, hogy készüljünk mind a két nyelvre. Úgyhogy akkor ezzel meg is nyitnám, a konferenciákat, és átadnám a szót az Oltának a Nyugat-Magyarország Egyetem docensének, aki segített a szervezésben is, ezt úton is köszönöm neki, és aki az első panelnek a moderátora lesz. Még annyit e, e, már ezt már lehet, hogy neked, mint moderátornak kéne mondanod, hogy kis változás történt. Róna Péter sajnos e, nem, nem tud itt lenni ma velünk, úgyhogy én most, e, e, most itt beugort, beugrottam az első panelben, én úgyis csak moderátorként szerepelek a nap folyamán, úgyhogy most akkor előadóként is meg csillogtatom. Köszönöm. Köszönöm szépen, Zsolt, a szót. Az első panel az így általánosságban a válságról szól. Tehát úgy terveztük, hogy az első panel ez egy ilyen általános megközelítést adna. Egyfajta értelmezési keretet arról, hogy hol van ma a világgazdaság, ezen belül a, az európai gazdaság, és nyilván ezen belül a magyar gazdaság, és akkor utána később, a délután folyamán fogunk ráközelíteni a konkrétabb témákra, mint például az eurozóna, vagy a pénzügyi szektor kérdései. Tehát itt most a délelőtti szekcióban, az ebéd előtt az lesz a célunk, hogy egy kicsit arról spekuláljunk, hogy vagy mondjunk valami átfogót, hogy hol tart ma a világgazdaság? Azt ugye mindenki érzi, hogy egy ilyen történelmi válság az, ami most van. Viszont azt is mindenki érzi, hogy az élet megy tovább úgy, mint eddig. Tehát, hogy mindenkiben van egy ilyen furcsa kettősség, hogy pontosan érezzük azt is, hogy valamit egészen megváltozott az utóbbi két-három évben, 2008 óta, mindenki tudja, hogy az... Bebizonyosodott, hogy egyfajta gazdasági modell nem működik. Ennek egyértelmű jelei vannak statisztikákban, csődökben, amish most már nem csak bankcsődökben, hanem államcsődökben és háztartások csődjeiben. És mindenki sejti, hogy itt valamilyen nagyon-nagyon fenntarthatatlan és rossz folyamatok nem, hogy már a közepén vannak, hanem most már kulminálnak. Tehát amiről beszéltünk itt évtizedek óta, hogy ebből baj lesz, ez most már nem abban a fázisban van, hogy ebből baj lesz, hanem most már abban a fázisban van, hogy baj van. Ennek ellenére ugye a hétköznapi életünk, hétfőn, kedden, szerdán meg megy új tovább, mint eddig. Tehát láthatólag mennek a buszok, bejárunk a munkahelyünkre, és igazából nem érezzük iszonyatos, hogy mondjam, kataklizmának ezt az egészet. És ugye erről szeretnénk itt az első panelben mondani valamit, hogy ez hogy lehet, hol vannak ezek a rejtett jelenségek, kezeljük-e őket, vagy elodáztuk-e őket, mik ezek egyáltalán képese, a jelenlegi világgazdasági környezet megújul, megújulni. Ezek azok a kérdések, amelyekről itt az első panelben szeretném kérdezni a panel részfevőit, illetve hát magamat is. Úgyhogy a, az, ennek a panelnek az lesz a menete, hogy először szeretném felkérni Péter válurat, aki közgazdász és a World Economy Ecology and Development című World Economic Ecology and Development című think tanknek a németországi kutatója. És utána Boda Zsoltott, aki a védegylet munkatársa, és aztán én magam is mondok erről valamit, hogy egy ilyen első körben általában arról mondjunk néhány gondolatot, hogy szerintünk miről szól a válság, Szerintünk miért van az, hogy nem érezhető, és hogy teszünk-e valamit a válság érdemi belső logikájának a megváltoztatására? Péter, össze.